Сонька застигла на місці. На неї смішно було дивитися брови, зведені докупи, полуничний сік на підборідді, вона зосереджено розмірковувала над задачкою. Ще раз, скомандувала вона, збігала за папером і ручкою, записала умову, промовляючи вголос: Половина й половинка, половина й половинка, половина й половинка, і так у кожного, а в результаті у всіх все ціле. І знову замислилася Ну, думай, даю день на роздуми, і дякую за частування. Луїза піднялася, аби йти. Тітонько, Луїзонько, кинулась до неї сонька, я вас не відпущу, поки не скажете відповідь. Ви мені таку западлянку не зробите. Хочете, щоб я не заснула до ранку? Ніхто нікуди не йде. Половина і пів, половина від того, що лишилося, і ще пів. «Та що це таке? Ну, дайте хоч якусь підказку. Нема за що зачепитися». Луїза змилосердилася, «Ну, подумай, якщо в останнього виявилося ціле яблуко, то що це означає?» «Що це означає?» У соньки голос тремтів від нетерпіння. Якщо йому дісталася половина всього залишку і ще половинка яблука, а у цілому жодних половинок не виявилося, то це означає, що йому дісталося ціле яблуко. Одне яблуко, розумієш? А якщо в інших теж усі яблука були цілі, то що тоді виходить? Тоді, тоді виходить, що у передостаннього було вдвічі більше, тобто два. Зараз, зараз. Сонька ухопила папір і розписала схему, примовляючи. У шостого було одне яблуко, п'ятому дісталося два яблука, Четвертому – чотири, третьому – вісім, другому – шістнадцять, першому – тридцять два, все плюсуємо. Загалом виходить шістдесят три. Жінка принесла на базар шістдесят три яблука, правильно? А ну навпаки, половина від шістдесяти трьох – це тридцять одне з половиною, а вона продала першому – тридцять два, сходиться. Здуріти можна, клас, от то прикол, а якщо він не здогадається? А ти йому… «Так швидко розгадку не давай, нехай помучиться», – порадила Луїза. Сонька багатозначно підняла вказівний палець, схопила свою мобілку і вийшла. З коридору було чути початок розмови. «Олегу, це я. Ну що, все зробив? Даси ж списати?» Через кілька хвилин повернулася розгублена. Загадала, а він каже, передзвоню тобі через півгодини. «Не можу, каже, зараз говорити». Луїза уявила, як невідомий їй Олег Балух зараз риється в інтернеті, книжках або ухопився за рятівний дзвінок другові. І усміхнулася. «Розумний, навіть дуже. Як не можеш сам, підключи знавців». Ірина. Однокласники. Ірина їхала на роботу маршруткою, бавлячись в улюблену гру. Непомітно розглядала людей, подумки переодягаючи, і удосконалюючи їхній зовнішній вигляд. Біля кабінки водія стояли впівоберта одне до одного, хлопець і дівчина, навіть не підозрюючи, наскільки гармонійно за зростом і комплекцією вони виглядають поруч. Облич, на жаль, не було видно, одяг для цієї випадкової пари немов підібрав прискіпливий стиліст. Дівчина була у діловому костюмчику. На темнокоричневому фоні тонесенькі смужки бежевого, червоного і бірюзового кольору. На хлопцеві шкіряна рокерська куртка темнокоричневого, майже чорного кольору, з тонесеньким бірюзовим кантом та бірюзовою графіті-вишивкою на спині. «Та ж подивіться одне на одного!» – гіпнотизувала їх Ірина. «Така гармонія випадкової не буває!» Хлопець повернув голову до дівчини, трохи нахилився дивлячись у вікно. Зупинись, будь ласка, і вийшов. А дівчина занурена в свої думки і далі нічого не помічала навколо. Ірині аж настрій зіпсувався. Та що ж це робиться? Як сліпі ходимо, нічого і нікого не бачимо, навіть у вікні маршрутки своє обличчя шукаємо. Тому і пропускаємо все важливе пов себе. Дівчата у студії пили ранкову каву. Приедналась до них, на стиль пакет, здесь свежемые.